Ce ambiatimor sinos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru plăcirile preapurate, magice sale, ale Sfinților, sălbisilor și de totdeauna, dați-vă un raport cu în de ale Sfinților, mucedici, cea chepsii mai jos și aitama celor și a căror o să vrșim. Ale celui intrusinț, părintele idoților, am vrădat în patriarhul Constantinopol, doamne zim, să dăm să-l mântuiească, să-i și a nașterea în toate rânsinților, să ne minde asesneam duia asupra noi ca un fel și de oamenii viitorului. Oh! pe aceste pământuri atâta de sfințite, aș putea să spun de sfinții mucenici care au știut cum să trăiască. Nu am cuvinte, gesturi și sentimente să mulțumesc în afla sfințitului pentru binecuvântare Părintelui Sebastian pentru chemarea și pentru primirea frăților vaste. Și bineînțeles, toate mulțumirile nu suntem vrea nici să-i dăm lui Dumnezeu pentru această frumoasă slujbă de care cred că toți avem nevoie, măcar odată în viața noastră. Mă bucur că pe niște medaguri atât de îndepărtate de țara natală mă întâlnesc cu frățile vaste. Vă socot și v-am socotit întotdeauna prietenii mei, frații mei, sângele meu, și dacă îl mărturisim și pe acel alt Dumnezeu, măcar ca o sămânță, atunci suntem și mai atunci. Dragi George cum spunea Apostolul Pavel în frumosul lui cuvânt, că multe craiuri și cuvinte a grăit Dumnezeu oamenii. În cele din urmă a grăit prin însuși Fiul Său, a cărei venire nu a fost doar o preluc promenadă din cer pe pământ și înapoi, ci s-a lăsat cu cea mai grea șerfă pe care a putut să o facă Dumnezeu, jertfirea Fiului Său pentru păcatele omului. Unul dintre cuvintele cu care Mântuitorul, ne-a învățat și ne învață întotdeauna că El este viu, este acesta de astăzi care este plin de conținut și în care cred că ne găsim cu toții. Omul este cea mai complexă creatură a Lui Dumnezeu, cea mai frumoasă și slăvită, chip și asemănarea Lui Dumnezeu și Lui îi se cade prin bunăvoința și bunătatea lui, adică omului, să-i moștenească împărăția lui Dumnezeu. Pentru aceasta și el a greit atât de mult nouă și ca să înțelegem această osteneală, să ne coborâm în familiile noastre și, după cum îți prețuiești pe cel de lângă tine și te ostenești ca să-i păzești pașii ca nu cumva, să fie rănit în viață, cu atât mai mult Dumnezeu ne-a învățat cum să ne păzim pașii în această viață atât de plină de ispite. În pilda de astăzi, din de Duhul Sfânt, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ne înfățișează oameni, oamenii pe două fațete, un bocat și un sărat. Acest bogat din credincioși, după cum îl vedem descris în Evanghelie, se în și visori, în toate zilele se veselea lumina. Datorită acestei veselii și părute fericiri în care zăcea, el a uitat că este trecător. A uitat că este o floare oricât de slăvită ar fi sau frumos mirositoare, sau orice ar fi frumos pe pământ, au uitat că va muri în. La porțile lui era un sărac. Dacă acela era îmbrăcat în porfiră și bison în la acesta diametral opus, în niște haine rupte și jelpenite să-și acopere doar, rușina trupului său și pe aici, pe acolo, doar să se încălzească. Acela, ghiftuit în fiecare zi de cine mai alese mâncări, acesta dorea doar fărămituri. Acela avea casa luminată zi și noapte datorită vizitei prietenilor lui și a bairamurilor care le dădea. Acesta... Era singur, nu avea cu cine să discute. Singurele lui prieteni, după cum vedem din Evanghelie, erau toate niște câini, care la rândul său și aceștia aveau un interes. Că boala în care zăcea acesta la porții de bogatului era atât de cumplită că trupul se împluse de buben, fuloind iar câinii veneau și au bubele să se grănească. Frumoasă companie pentru sărat și cealaltă pentru bogat. Să nu credeți că este doar o imaginație de narator, de scriitor și acest lucru îl vedem destul de mai prezent în sinele noastre peste tot. Dragi credincioși și peste unul și peste altul răsărea și apunea soarele. Viața curgea înainte și peste unul și peste altul. Dar iată că murim săracul după trecat lui Dumnezeu a plecat în sână în Abraham și murim și bogatul a plecat după cum a lucrat. Al vedem acolo unde își merita locul și îl vedea pe Lazar în binețe, în bunătate și în tot ce era mai frumos și săvit. Asistăm la acel frumos dialog și că aș putea să spun, un om acum, după schimbarea situației, ajungea sărac și celălalt bogat. Erau inconfundabile cele două bogății, că ca acestea, care sunt pe pământ și după care prudim, o viață uitând chiar și de noi, sunt precătoare. Iar celălalt, dată ca știu cum să lucreze și să se îmbogățească pentru cele veșnice, cerea măcar un deget să-și mai în apă săracul și să vină să-i ungă buzele. De a-și în care să Dar atât de frumos îi spune Abraham, care era stăpânul acelui local: Cu neputințe să să treacă cineva de la noi la voi, precum și de la voi la noi. Fiindcă acest cuvânt este atât de adânc, aș vrea să vă pun în temă că, într-adevăr, prăpastie este atât de mare între Iad și Rai și după dreptatea lui Dumnezeu, încât că mintea omului nu o poate cuprinde. Cei din rai nu pot să-i vadă pe cei din iad din cauza că dacă și-ar vedea pe cel drag care a trăit în compania lui chinindu se îi distruge frumusețea de acolo și starea lui de fericire. Pe când cel din iad îl vede pe cel din rai ca să vadă că a știut, a putut să-și pucerească locul și nu a ajuns. Dragi credincioși, această pildă atât de adâncă care ne cuprinde, aș putea să spun pe toți, indiferent cine suntem noi, de pământ, se poate înțelege într-o altă tâmpuire, pusă într-o altă fațetă mult mai înaltă, bogatul fiind biserica iudaică înainte de Hristos, iar săracul fiind restul lumii care se închina la idolatrie. Biserica iudaică sinagoga era ca un prinț, că într-adevăr preoții se îmbrăcau în veșminte de porfiră și de vison, Preoția era împărătească că era de la Dumnezeu, iar restul lumii cărora nu li s-au descoperit tainele lui Dumnezeu, stăteau și se uitau ca prin la frumusețile bisericii daice. Așteptau și trânjau așa cum săracul, din tilda de astăzi, o bucată din masa aceluia, Așa așteptau popoarele pătrâne să se înfructe dintr-o fărâmitură din darul bisericii sinagogii. A venit Mântuitorul și-a închis sinagoga și tot darul a dat în L-a dat popoarelor pătrâne care, botezându-se, crezând în Hristos și... Trudind fapta bună, iată că s-au schimbat ei în porfire și în somn. Ați văzut de multe ori în viața noastră cotidiană. Oamenii nu știu să pună preț dacă le-au venit ceva de-a gata. Numai când ai trudit, ai ostănit un mare a frunții și durere, atunci pui preț, pe ceva care îți înnobilează sufletul, casa sau toate cele din jurul tău. din credincioși, această slavă a bisericii în care noi ne-am născut, Sărica frumoasă și mântuitoare, ar trebui păzită cu așa sfințenie cum ne păzim, îmi spunea prorocul David, lumina ochiului. Vedeți, frățile vase, că spunea și Mântuitorul, orice am câștigat în lume dacă ți-ai pierdut sufletul, nimic nu ai câștigat. Bogatul, după ce și-a încheiat cursa vieții, după dreptatea lui Dumnezeu, s-a dus acolo unde meritam. Iata că săracul, lucrându-și cu grea o stăneală, s-a îmbrăcat în porfiră și bison. Acela fiind bogat, nu punea preț pe dar. Acesta fiind sărac, s-a mulțit darul în el din cauza că nu a căzut niciodată în fața lui Dumnezeu de sărăcia în care stă. Ca să ne coborâm la treptele noastre sociale, omenești, carnale, am putea să spunem și tu, totodată, cred că frățile voastre suferiți de mult dor. Am venit aici în timp de situații, dar aveți grijă că în acest păinjeniș, în această libertate, Există și pericole mari. Fiți foarte atenți, dragi credincioși, și puneți pres pe cu care ați fost nobilat. Suntem chip și asemănarea lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă credința cea adevărată și mântuitoare? Cred că-i duceți dorul. Că oricât ai mâncat și ce-ai mâncat, oricât te-ai desfăta, Parcă, câteodată Dumnezeu te lasă să-ți aduci aminte că mai este și Dumnezeu pe pământ și în cer. Dragi credincioși, nimic nu este mai strigător la cer și dureros ca să-ți dai seama și mai ales când este prea târziu ce ai avut și ai pierdut. Dacă bunul Dumnezeu a mijlocit să aveți Aș putea să spun de când am intrat în această biserică, o numesc catedrală, prețuiți-o. Va înnovila Dumnezeu, cum a spus și evanghelistul în Evanghelie, ca pe o vie înconjurată cu gal, unde s-a dat lucrătorului, s-au pus toate cele necesare până la a pune vinul, acolo unde trebuie. Creștinul este ca o vie, ea trebuie să rodească acel strugure bun pentru stăpânul său. Strugurile rodului este altceva decât fapta bună în numele Dumnezeului Celui și nu al Dumnezeilor străini Celui Mântuitor. Dragi credincioși, sunteți aici împărtășiți și amarul, și bucurile, unei cu alții pe un pământ, sfințit, aș putea să spun. Este un loc de o încărcătură istorie și duovniceastă, cu tremurător de mare și aș putea să spun că la nivel de cetate, nu știu dacă mai este pe pământ, poate Atena să-l dar nu cred. Fiind cetatea eternă cum se numea înainte, a fost imperiu atâta mare de ani, s-au plimbat atât a înțeles prin această cetate, dar ea n-a fost uitată de Dumnezeu. Toți idolii se culcușau în această cetate în mințile oamenilor, izbindu-i în păgânătate, izbindu-i în pântă cele iaduri. Și tocmai aici, în acest iad idolatru, nu s-au rușinat și nu s-au înfricoșat corifeii apostolilor Petru și Pavel să-i struncine din temării idolatria. Au fost bătuți, au fost umiliți în cele mai obscene chipuri, intenițați și, în sfârșit, Dumnezeu la mijlocini să-și vezi sângele pe acest pământ. Altarul de șef aici le-a fost, în Roma. Au început să lungi în idolatrie apostolii și cei de după ei au început să pună în valoare cuvintele Evanghelilor și a prorocilor, cuvintele Mântuitorului care s-au văzut ca niște semințe căzute într-un pământ bun. Mult sânge s-a mai vărsat pe aceste pământuri. Chiar fiind în Sfânt Altară astăzi mă gândeam, cine știe ce mucenici o fi murit aici, nu au cerut, neștiu de noi, de la Dumnezeu, să le se pună acest izvor de vindecare sufletească în dreapta credinței. Iubiți că din Roma a arătat dintotdeauna că a fost o cetate cultă, într-adevăr, dar deși era plină de mizeriile păcatelor, Iată că au știut unii din romani cum să iasă din acest corset, din această mocire a idolatriei și să zboare ca o pasăre iubitoare de libertate din tenița păcatului spre curăția dumnezeiască. Pe aceste pământuri a fost mucenicită Sfânta Atanasia, Anastasia, grafecioară, tânără, de neam poeresc, s-a închinoviat într-o mânăstire lângă Roma. Auzind demonul de frumusețea ei, de tinerețea ei, au scos-o din acea sfântă mânăstire și nu s-a lăsat până când nu au umorât-o. În cele mai groaznice chinuri, sângele ei a adăbat pământul de aici. Îi cerea un singur lucru, leapă de, de Galilean, cum îl numea pe Hristos, și iubește pe zeiul împăratului, nu voi face. Iată motel de om cum a știut să trăiască, într-adevăr să-și prețuiască zilele atât de scurt ale vieții. Aici a trăit Aglaida, o femeie ca un boier complăcându-se în toate plăcerile care erau atunci. Dar când a venit darul lui Dumnezeu, iată cum a scos-o din temnița păcatului. Avea la curte un bufon, Bonifate fiindu-i nume, care era și ca un amant. Dar aducându-și aminte că mai este și Dumnezeu pe pământ, i-a venit un întors să aibă niște sfinte moaște în casă și i-a dat această misiune lui Polifardie, care acela nu avea nicio credință. I-a dat bani, i-a dat o gardă oarecare și l-a trimis într-un pământ departe de Roma unde se muceniceau crăștine să-i aducă o părticică din sfintele moaște. Dar el când să se despartă de agloita din casa aceea, i-a spus, zâmbind, poate chiar ironic, dar dacă îți voi aduce de mele. Iar ea l-a certat, lasă gluma și tu și ne a o păsticică din Sfintele noastre. Când a ajuns în pământul acela, și-a văzut cum erau mucenicit Sfinții de către egemon, să se repede de Hristos și să accepte idolatria, el imediat a trecut și s-a dus în fața Igemonului și a spus și eu sunt creștin. Dar nu vezi ce pățesc aceștia? Nu-mi pasă. Sunt creștin, fă ce vrei cu mine și ași te-a capăt. Dragi credincioși, ce lucruri tremurătoare. Când garda lui îl căutau și-au ajuns în pământul acela unde a fost tăiat, se uitau printre alte trupuri și-a văzut capul Sfântului Bonifatie. Decapitat fiind Sfântul, capul mort, după înfățișare, părea fi el și cum erau în nedumerire acei osaj de gardă, a deschis ochii, a zâmbit și a spus, eu sunt pe cel care vă eți căutat. eu sunt Bonifazie. Luați-mi de mele și duceți ce Iată ce oameni au trăit aici. Din momentul acela nu a prăit, dar ne-a mai trebuit plăcerile trupuri. bogăția de astăzi din Evanghelie și-a zburat într-adevăr ca o pasă despre libertatea plăției. Dragi credincioși, dacă Dumnezeu a slobozit ca să veniți aici pașii vieții frăților vase care nu în zadar s-au îndreptat aici, cred că înțelept lucru este să dați o lecție de ce înseamnă român. O lecție de acel om cald, plin, care întotdeauna s-a mărginit, la puțin, dar bine pus la Un om cinstit, un om curat, un om sentimental și un om plin de credință. Tățile voastre, poate din istorie v-ați dat seama sau din alte tipuri de a ce înseamnă un om acolo unde este servic. Dacă ești un om cu minte, radiezi ca un soare, ești ca o picătură de apă cu un pământ însetat, unde vin toate deținitoare, de o plicutare de această picătură de apă. Puteți aduceți cu frățile voastre generozitatea, frumusețea caracterului, de care a dat dovadă din totdeauna română. Știu că greu vă este, dar nu imposibil. Faceți-vă cel mai bun prieten care niciodată nu vă va minți. Domnul Hristos și prietenii Lui care au murit aici și poate din sânjirile Lui ne hrănim și noi. Dragi credincioși, mare lucru este a prețui ceva în viață. Puneți pres pe suflet că aceasta este cea mai mare bogăție, că toată lumea de-a scuceri-o, tot nimic nu face. Poate ați văzut de multe ori, sau chiar frățile vaste de multe ori pățiți așa ceva, masa o ai plină, dar dacă în inimă nu este acea picătură de pace care curge de la Dumnezeu, nimic nu-ți Și dacă ai pace în suflet, puținul se face mult și ce nu gustos este plin de parfum. Toate acestea cred că ar merge bine în sufletele frăților voastre să-L pe Dumnezeu în cât de zi. Nu vă pervertiți printre cei din jurul frăților cu vieți, Rău nu vă vinde trumpurile pentru cele atât de trecătoare ale trupului, ci hotărâți să fiți în prețuirea sufletului, cum au făcut-o sfinții de aici, sfinții noștri și toți care au mărturisit pe Dumnezeu cel adevărat. Într-cât Dumnezeu v-a dat aici și pe Părintele Sebastian, care... Cred că este cel mai potrivit ca vârstă pentru mult dintre frății de astăzi. Un om cu sorginte clericală, bine crescut, și dacă aveți și acest izvor duhovnicesc unde ca un cer, cum spune David, prorocul, puteți să alergați cu sufletele însetate să vă odihniți în bineța apei, Prețuiți zborul, curățați-l dintotdeauna ca să fie cât mai curat, dar rămâne un singur lucru. Să vrei și să mergi pe cărarea aceasta care este deocamdată în Roma singură care aș putea să spun măturisește pe Dumnezeu cel adevărat. Dragi credincioși, încă o dată sunt tributar dat să mulțumesc lui Dumnezeu în afla Sfântitului, Părintelui și frăților vaste pentru ospitalitate și aș dori câteva fărămituri din acest ospăț de să se în sufletele frăților vaste ca să ne hrănim cu toții de ceea ce ducem lipsă. De hrana aceasta tu formicească în acest pământ, atât de pătrivit de aceste pâini mântuitoare. Îi dau bunul lui Dumnezeu Sfinților, de care puțini am vorbit, bineînțeles, și a tuturor acelor care au trăit aici și l-au chemat numai slavă și cinste în veci vecilor. Amin. Sprezi, am. Sprezi, am friților, credincioși și fratele Domnul, iată-ne astăzi filești de mare bucurie sufletească pentru noi, avându-L în mijlocul nostru să văsesc Sfânta și Dumnezea Sfântului Trăiei, pentru a Sfântitului Episcop, Flavian Iulcovianul și în același timp stare în Mănăstirii adormirea a Domnului Trăiești, a venit în biserica noastră cu părinții Arhimandrit Nibun și Arhidiacul Unfeuctist, stâlpi al bisericii noastre, în vremurile greu încercate de sistemul comunist din România. Este pentru noi, desigur, una din puținele bucurii pe care viața aceasta ne le poate oferi. Mulți își găsesc bucuriile în cele materialnice și în viață aceasta, feritoare, în desfătările cele multe pe care libertatea zilelor de astăzi ne ofer, Acestea trec toate și se duc și nu rămâne decât în prezența noastră din Suflet ce a de la părinții noștri cu credința pe care arhipăstorii noștri și cum astăzi vreau simțit după Plaveanu cu cuvinte atât de frumoase ne am bogățit pe noi sufletești și spiritual. Îi mulțumesc pe această cară. A avut marea dragoste și s-a ostenit să vină din România pentru că Sfinția Sa are o misiune destul de grea. Eparhia este mare cu multe mănăstiri pe care Sfântia s-a leas cu a făcut timp și pentru noi, pentru că i-am spus prea Sfântitului, poate mai mult decât în alte locuri, avem nevoie de întărire sufletească, de întărire duhovnicească și aceasta nu putem primi decât prin cuvintele prea noștri nostru iubiști. De asemenea, putem să mai spunem că mai avem un dilern pe Mare Bucurie astăzi. Sfinți-le, voastre care a trăit aici împreună cu Biserica așa, crescut odată, dacă vreți să spun așa, Iată am ajuns astăzi încet, încet, pentru că nu toate se pot face deodată. Prin ostenială frățiilor voastre, <coughs> a și miluitorilor acestui sunt am ajuns astăzi să avem bucuria și să auzim glasul cel frumos al plopotelor, care vor fi simțite Glăcotechele care, ca, care cheamă pe creștini la Sfânta Biserică. De aceea, odată, mulțumesc Prea Sfântitului și părinților care au avut dragostea să vină astăzi și au săvârșit Sfânta Dumnezeasca Liturghiei. Mulțumesc Prea Sfântitului Episcop din inimă pentru osteneala dânsului, pentru părintele frumoase și pentru frumoase Sfântului Liturghiei. Mulțumesc și frăților voastre care ați venit în număr mare la Sfântul local al Bisericii noastre să vă dea Dumnezeu să vă întărească inimile voastre, credința voastră și mare, să binecuvinteze familiile voastre și să trăiți toți în un și și preasfințitul nostru episcop să trăiați în drumul